el Deport Nacional el gran poble valencià claus i rojos, passió i en xoc valent i genial modalitats ben concretes raspa i llargues per anar a la corda el que afronta la galoja Joc i partida, i boix, la pilota valenciana en Cabiló Ràdio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 Sabemos que sols podrá crecer, Sabemos que sols podrá crecer, Si es mejor de informació, donar la información, Volemos dar la conocimiento y convicción. Buenos días a todos. Comienza Jockey Partida, programa de Cabilo Radio, donde David Mas y Antonio Pérez os hablaremos del mundo de la pilota valenciana. Hoy comenzaremos con la actualidad de la pilota tant al nostre poble com a tot el país valencià, centrant-nos en les últimes finals jugades per equips del nostre club i la nostra escola, així com les novetats de la propera lliga a Llargues i Palma. Després, tindrem un espai dedicat a vocabulari pilotaire. A l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de Pablo Vidal, que continua la seva formació pels trinquets. I per últim, en la secció La pilota en la memòria, relatarem una partida de l'any 1901 al carrer València. Comencem! El passat cap de setmana, a Tormos, Toni Bou i Alfredo Martínez disputaren la final provincial dels Jocs Escolars a frontó de la categoria Aleví contra l'equip d'Orba. Els nostres joves pilotaris perderen 8 per 1. Tot i això, hem de felicitar-los pel seu paper i animar-los a que continuen per aquest camí, ja que ells, com la resta de xiquets i xiquetes de l'escola, de segur que juguen més finals en un futur. Toni ens ha comentat el seu paper al campionat, hem arribat a la final provincial de Frontó, vam perdre contra Orba perquè érem més forts i han jugat més finals, però hem fet un bon campionat. D'altra banda, Alfredo feia recontent dels nostres rivals. En tot el campionat en jugat contra Benidorm, Tibi, Petrer i la final contra Orba. Respecte a la Lliga de Perxa, el domenatge 16 de desembre a Penàguila es jugaron les finals. A la pr a primera categoria Tibi va guanyar a Benima Gray 10 a 3. Pel que fa als nostres, Sella D, Amadolfo Folgueral, Dani Mesa, Javi, Carletx i Bernat van caure derrotats per 10 a 3 contra l'equip de Lliber, que en semifinals va vèncer a l'altre equip de Sella. El nostre equip, molt jove, no ha tingut el seu millor dia. Soles als primers jocs han pogut jugar de tu a tu a un equip de Lliber molt superior al llarg de tota la partida. El jove Santi de Lliber a la volea ha segut el jugador més destacat de la partida un surdo que donarà molt que parlar tant al carrer com als trinquets. A pesar de la derrota, Céia D ha fet una bona lliga, ja que és un campionat no hem de fer-lo de menys. Tres temporades després, el club de Sella arreplega el trofeu de perxa. Així ens valorava Javi la temporada del seu equip. Pues la temporada pense que es va planificar un equip nou, un equip entre mig, van començar les primers partides un poc fluixos, perquè clar, Adolfo està acostumat a jugar de punter, va passar el jugar de últim. Van variar moltes posicions, doncs els pues, primers partits ens pues, costava entrar en joc, però cada partida que passava pues, hem anat millorant i, i crec que a tots els equips de segona les hem plantat cara com a equip més fluixet de la categoria que érem i van guanyar els quals de final amb, amb facilitat i semifinals crec que la concentració i les ganes que tenien d'arribar a la final pues, van fer que, que guanyaren la partida. D'altra banda, Adolfo Folgueral es fa un breu resum de la final. En un principi, la final ja de per si estava un poc més decantada que a, a, a d'ells, ja que els dispostos, perquè jugava Santi, el de Llí, que perquè... està ja, jugant en el Caixa Popular i era un avantatge que tenien sobre nosaltres, que nosaltres són jugadors que no sé, que entren... entrenem a voltes, que no, no juguen tant de seguida com ell. Però després, a l'hora de la partida, els primers... al principi van fer ells dos jocs molt ràpid, però després ens van clavar motres de la partida i fins el 4-3 vam... jo crec que estaven jugant molt bé inclús si aquests, que no vaig jugant a Aixina podríem haver-los plantat... Haver plantat més cara o inclús amb un poc de sort hagués guanyat però, però el 4-3 van fer alguns fallos claus Santi també va jugar quatre pilotes que també van ser claus i a última hora no, no van poder reaccionar i si ens van la partida de mans El que fa a Pablo aquest va guanyar el passat hivern des del 14 de, de, de desembre la final del torneig de Benissa contra León i Tato. El seu equip, format per Héctor i Monrabal, van guanyar en semifinals a l'equip de Rodrigo Pere i Herrera, mentre que León i Tato guanyanen 60 a 30 contra Puchol Segon i Santi. La partida fou molt disputada, com reflecteix el marcador final, 60 a 55. Després de Benissa, Pablo disputarà el torneig de Nadal al trintet de Sueca, acompanyat de Raúl i Tino. També cal dir que Jesús i Adolfo continuen jugant diferents partides d'escala i corda. En quant a la propera Lliga de Llargues i Palma, hem de dir que la setmana passada a Xaló es va celebrar la seva assemblea anual, abans de l'inici de la competició. Allí estaven el comitè de Llargues amb el seu president Vicent i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Daniel San Juan. Els, els, els assumptes que es tractaren foren molts, entre els que destaquem els següents. La creació del comitè de joces-ratlles, que inclourà les llargues, la palma i la perxa. Així, aquesta última deixarà de pertànyer a un comitè independent. Aprovació per part de la Federació Valenciana de Pilota Valenciana d'una jornada de banques i un altre de jutges de pilota. I per últim, la conformació dels grups i sistema de competició de la propera Lliga, Respecte al sistema de competició, serà igual per a les dues modalitats i diferents categories. Es jugarà la lliga i una vegada aquesta finalitzada hauran semifinals i final. En els grups únics, els quatre primers, jugaran semifinals en partida de l'anada i tornada. On hi ha dos grups, seran els dos primers de cada grup els que es classifiquen per a semifinals. I on hi ha tres grups, seran els primers de cada grup i els segons classificats jugaran un triangular, segurament en Xaló, que serà la localitat que acollirà les finals aquesta temporada. El que encara no es sap és el dia d'aquestes finals. Tampoc si seran o no televisades i si es jugaran en un o en dos dies. Pel que fa, els equips que conformin els diferents grups són els següents. En primera llargues, haurà cinc equips. Seia A, Seia B, que va guanyar la lliga en segona categoria, Percent, Benny i l'actual campió, Tibi. A primera i llargues, han hagut molts moviments de jugador. Rodrigo, que jugava l'any passat a Percent, ha fitxat per Benny Magrell, que també comptarà amb Mario de Campello i Álvaro, el traure que deixa Tibi després d'aconseguir dos campionats seguits. Mentre que Percent, que comptava ja amb José de Campello, ara ha fitxat Àngel de Murla i a Jordi de Ceia. En primera de Palma tindrem sis equips que seran Tibi, Benidorm, Agost, Calp, Murla i l'actual campió, Sella. En Segona de Palma, set equips: Calp, Fondó des Neus, Poblenou de Benitatxell, Tibi, Bailaguard i Sella, que va guanyar la lliga en tercera, en tercera de Palma. Precisament en tercera de Palma, en tindrem tres grups i Sella tindrà dos equips. Alguns dels nostres rivals seran Altea, Benesau, Benidolets, Parcent, Xaló, Castells, Finestrat o La Nocia. Per últim, informem que està disputant-se el circuit Bancaixa 2012-2013, el gran campionat d'escala i corda professional per equips, que es perllongarà fins al pròxim mes de març de 2013. Ostenten el títol de Vicenç Campions, Álvaro, Salva i Herrera que l'any passat van vèncer en la gran final a Fageca, Javi i Tino. Pel que fa al sistema de competició, el circuit Bancaixa reproduirà el sistema de rondes de la passada edició. Els 8 equips participants afronten 4 rondes que són en realitat tornejos amb eliminatoris de quarts de final, semifinals i final. En cada partida es posa en joc la continuïtat en la ronda dels dos equips enfrontats, així com els 3 punts. Respecte a cares noves, entre l'equip del circuit Bancaixa, destaquen dos res que apareixen per primera vegada entre els titulars, Puigol el Segon i Faixeca. Entre els mitgers, destaca la Baix de Sarasó II, que l'estiu passat va decidir penjar els guants i posar se fi a una gloriosa carrera professional en la qual va alçar quatre títols de campió del circuit Bancaixa en nou finals jugades. A més, Pablo Vidal està com a suplent d'aquesta competició. I Genovè II ha comunicat recentment que haurà de tornar a operar-se i estarà 6 mesos de baixa. Des de Cabilo Radio volem donar ànims a José i desitjar-li una ràpida recuperació. Seiya Electrosau Pròximament A Cabiló Ràdio David, encara que Seiya viu per la pilota hi ha molta gent que desconeix el vocabulari que sempre ha ella anem a intentar en aquest programa i és que vindran a definir alguns dels seus termes. En aquest primer programa parlarem de la perxa i la ferida. David, què és la perxa? Perxa, modalitat de joc de pilota valenciana al carrer, consistent en passar la pilota sobre una senyal branca o corda anomenada perxa abans de col·locar la pilota en el dau. Després, el joc es continua amb les normes pròpies de la modalitat de llargues. Aquesta modalitat s'ha jugat de manera tradicional a, a comarques com l'Alcoià, el Comtat o les Marines. Clubs com Balones, Sella i Benesau són dels més tradicionals d'aquesta modalitat. Respecte a la ferida, hem de dir que és la manera de començar cada 15 en diverses modalitats. Basada en l'habilitat, consisteix en viar la pilota des d'un quadre dibuixat en terra, el deu de l'habilitat del feridor dependrà que la pilota arribi amb més o més dificultat per al que vota. Grans feridors que ha donat sella han sigut Antonio Vidal, Juan Antonio Asensi i Fermín. Era un joan que emocionat Amb tot un dringueig de joies Que el vent de la joventud Encetem ara el nostre espai d'entrevistes i per aquest primer programa hem pensat que qui millor que estiguera amb nosaltres que Pablo Vidal Climent. Salutacions Pablo. Salutacions a tots vosaltres. Pablo Vidal Climent, nascut a Sella l'any 1992. És un jugador de piloto que ve d'una nissaga pilotaire ja que el seu pare, el seu tio i el seu germà juguen o han jugat a pilota. Pablo s'ha format a l'escola del Club de Pilots Sella. Des de ben menut comença a guanyar competicions i a destacar dins dels Jocs Escolars, en els quals compta amb un ampli palmarès. Segueix en les competicions de tecnificació, destacant el triomf al Caixa Popular Juvenil d'Escala i Corda o els individuals de raspall sub-16 i sub-18. Com a jugador del Club de Sella, guanya la Lliga a perche, a Palma i en juvenils, i es converteix en un dels jugadors més destacats del joc al carrer, fet que provoca la convocatòria i el debut a la selecció valenciana, on és el jugador més jove de la història en debutar i en la que es va proclamar subcampió del món al 2008 i campió d'Europa al 2010. Des de l'escala i corda, recentment va debutar en l'individual Bancaixa i hores d'ara està com a res suplent del Bancaixa. És un dels joves amb major projecció i un habitual a molts trinquets arreu de tota la geografia valenciana. Bé, Pablo, alguna cosa a afegir? No, estava tot molt complet i molt d'acord amb, amb el que ha dit Antonio. Bé, ara va començar. Precisament parlant dels inicis, com és que vas començar a jugar a, a pilota? Doncs jo vaig començar per, per mon pare, no? Era monitor de l'escola i una vesprada pues, em duia al frontó i vam començar a jugar, perquè també jugava a futbol, però la pilota en tirava més a la santa, perquè el meu, els meus avis, mon pare, el meu germà també major, i doncs ahir vaig començar a jugar. Junta a pilotaris amb Quico i Pau, ha viscut una etapa de grans triomfs als Jocs Escolars. Quins records conserves d'aquesta època? Doncs per a mi, aquests records són, són molt bonics, no?, perquè són els meus amics ara, uns dels millors amics, i vam guanyar molts títols, vam perdre també, però tots els dissabtes dimecres i tot això entrenant, noso passàvem molt bé i és uns uns anys molt bonics per recordar. El Joc al car el Carrer, que és un dels comencals formante, has guanyat les lligues a perxa, a Palma en juvenils. Qui... falta la lliga a llargues. Te la planteges com un repte per al futur en algun moment. Doncs sí, siguem sí, a la platja de Conrad, perquè és com si tinguin una, una espineta clavada, no? perquè no he pogut guanyar en, una, en la modalitat reina de, de les llargues, on jo vaig néixer, a les llargues. Però més fa, eh, espero que més avant eh, puga guanyar-la. Parlant d'una oportunitat perduda, on creus que, que va estar més a prop el títol? En la primera lliga que ja em va traure en sella, o la final de fa dos anys a Tibi? No, jo penso que en, en la primera vam tenir dos punts del de primer de campello, Erem molt jovens, van perdre en punts en Ballaguar, en carrers que teòricament havíem tingut guanyar-los sí, per guanyar la lliga. L'any de Tibi, pues, anar ahí a, a Tibi, al carrer que treu Álvaro, pues, ho van tenir també bé, perquè estàvem jugant molt bé, Jordi, Pau, jo i Jani, però el dia que l'any que més millor ho va tindre va ser el primer, com atraure traure Jan. Precisament en la Lliga Llargues i Palma, la temporada passada, els resultats del, del club de pilota cella van ser molt bons, en tres títols de sis possibles. Com valores aquests resultats? Magnífica, no?, la temporada. Eh, on, on no arribant a la final de, de Llargues, però va ser magnífica. Campions de Palma primera, que era... Eh, un títol molt important per a, per a Sella, muntant una equip a segona de, de Palma, que estic molt content, perquè entrenava jo quan podia als jugadors, i campions de, de segona llargues, que també em celebrar alegrar molt per, per Jaume, no? perquè el considero que un molt bon, molt bon jugador, que el es mereix estar en primera. Com ha influït el joc al carrer en la teva evolució com a jugador, i en el fet de ser el jugador més jove en jugar a la selecció valenciana de piloto? Doncs, doncs pues m'ha millorar molt el joc de bolera, de entrar li a l'aire, i ara al trinquet i això, molts jugadors diuen que tinc una bolera molt espectacular, això, i això m'ho va donar a les llargues, no? ningú, ningú ho lleva d'ell, però també m'ha llevat moltes coses a les llargues, no, no poder jugar al trinquet i això de seguit, doncs pues, ara estic... A, agarrar a on podia haver estat antes. I la selecció, doncs, pues, molt, molt bé, no? perquè ser el primer eh, jugador de cella, crec, que, que, que anirà un Mundial i el més jove, per a mi ha sigut un tracte molt bonico de, de viure. Precisament en la, en la selecció heu viscut grans moments, altres moments no tan bons, segur que l'experiència ha fantàstica, però, en quin moment te quedaries com el millor i en quin com el no tan bo? Pues el millor, el que el van guanyar no? en l'Europilot el 2010 a València. I el pitjor ha sigut eh, aquest any a Holanda, com anàvem com a, com a favorits i, i ho vam passar molt mal. Els primers dies la premsa van fallar, van perdre, la premsa mos, mos posava prou a caldo, entre comillas, tenia raó és aquests moments que estàs allí a un altre país es viu prou, prou mal, però entre els companys i tot, com el duem bé, podrem vivint així, però molt bé. Continuant en el tema de la selecció, de totes les vivències, aquestes experiències, quines destacaries, i també dels teus companys. Quin, en quin company millor ha sigut el que més tractes tingut i més records tens? Doncs... En el que més t'ha detingut és en Rodrigo, no? perquè eh, en totes les convocatòries de la selecció sempre ens quedem junts, a la, som companyes d'habitació i, i ara estic estudiant en ell i sempre m'he dur prou bé amb ell. I en tot en general, no? Juanjo, el Bogotó, Santi, Finestrat, Héctor, Álvaro... Des de la Marina això ens ho passem molt bé i ens riem i han fet molt, molt mal estat. l'estat. I en els trinquets? Ja fa uns anys que estàs jugant partides a tots els trinquets arreu de, de tot el País Valencià i estàs fent una gran tasca que ja comences a, a veure els primers fruits, no? De dedicació. Com ha assegut un guany l' individualual del banc caixa on has participat i també si no m'enganyas estàs com a res suplent de moment en el Ban caixa per, per equips. Quines van ser les sensacions en l'individual banca caixa? No, no va ser quan em va tocar l'empresa i em va dir que que, era, que jugava l'individu al bancaixa va ser tot una, una satisfacció no? Perquè entrenar és dur en la pilota, entrenar dur tu sols i això, però ja els fruits vénen i aixec primer any que jugué, pues, estava nerviós, vaig començar a ser nerviós, i després pues, em vaig agarrar i vaig, fer lo que, vaig jugar contra un gran jugador com és Pujol i van fer el que vas poder, un, un trinquet que no coneixia, real. però jo crec que tot això em donarà valors i, poquet a poquet, intentarem anar muntant. Si sí, continuant en el Bancaixa, quina penses que és la teua relació en els próximos anys? Jo és espero... home, aquest dia estic entrenant prou dur per, per arribar a, a ser titular del Bancaixa i i estar entre uns dels millors, perquè jo pense que, des de xicoté, que, que m'agrada aquest esport i que estic eh, treballant molt dur per pa era ja, és molt difícil perquè nyanjuals molt bons i per darrere també venen jouers que també són molt bons. Haura que apretar les dents i jugar prop a a la gran pressa, mos donen una oportunitats per a demostrar lo que lo que fer. Pablo, ¿jugues en trinquets en, en Alacant, en València, en Castelló. Penses que algun dia es voren jugar en un trinquet en el teu poble, en Sella? Doncs pues, penso que, per la gràcia, penso que no. Seria tot un, un, un honor, un orgull jugar així, al teu poble, al trinquet, i que la gent de Sella, que hi ha molta gent que no ha vist una partida de trinquet, jo penso que es quedaria de del de, de que, que dona una partida de trinquet, de jugar, de tot això. Ojalá eh, Ojalà, no? ojalà, facin un trinquet i les noves generacions puguin entrenar allí i serien... No, molts bons jugadors d'ahir, pensa jo. Parlant de les noves generacions, el teu germà i tu heu agafat ara el testic uh, del vostre pare i, i, i antic monitor, Fermín. Com porteu aquesta tasca a l'escola? Ai, pues, és un repte molt molt bonico, no?, en mon, mon pare va deixar el llistó ben no?, va treure els jugadors molt, molt bons, i a la meva mare l'intentem és, pues, que sigues ho passant bé, però... Ensenyant-los el lo que ens nos ha ensenyat el nostre pare que és amb el camp bona cara i, i felicitar el rival i entrenar més dur cada dia, cada entrenament, entrenar més dur i fer cas al monitor i, i poc més. I els xiquets, als alumnes de l'escola, com els veus? Pues n'hi ha, ha de tot, n'hi molt bons, eh, regulars i, i, i rodinets. Pero en lo que hay que intentar es que cada que, que melloren eh, todo un poquito y a arribar al nivel demores de para que ning busque de eso es un reto que yo y yo, yo ten que cada año sí que vayan aumentando su nivel para poder competir contra contra valencia contra las aquí de alacante y plantrles cara aquí esta escala tiene una peculiaridad el nombre de delumnes que i jugadors de pilota, és prou numerós. Com valora aquest fet? Doncs per a un poble tan xicotet ho valorem molt, perquè jo he parlat de monitors de venidors i això, i que ens eh, dupliquen en, en població i no tenen gaire eh, escola de pilota. I nosaltres, a Sincel, hi un poble de més de 600 habitants, tinguem més de 20 eh, eh, eh, jugadors de xiquets, jo penso que és una gran llavor que, que han fet els monitors, el club, per a, per a que no es perga la pilota. Xiquets i també xiquetes, no? Sí, xiquetes, mai, mai. hi ha moltes que, que ho fa molt bé, Celia, Carmen, Inés, ho fa molt bé i jo penso que si seguissin així, podran donar-nos alguna alegria. Pel que fa les infraestructures, què trobes a faltar? Estava de falta d'això, el trinquet, el, el frontó cobert, perquè si, aunque ploguera,